І тоді з його пересохлого горла влювався глухий болісний стогін, схожий на клекіт степового беркута. Крек знав, що це остання в його житті ніч, що ранок принесе нестерпні муки і смерть. Раптом його чутке вухо уловило якийсь неясний шурхіт. Він схопився на ноги. Шурхіт посилився і через мить поруч із ним у яму опустилася дебела сукувата жердина. А потім долинув шепіт Крику, вилазь, я врятую тебе. О, великий Тенгріхане, невже ти почув молитву і благання бідного, нікчемного, гунна і послав полянського княжича щоб він висвободив мене з цієї сирої холодної ями. Адже це голос чорного вепра. Ну ж, вилазь, швидше, линуло згори. Крек ще раз у думці попросив тен гріха врятувати його і захистити від недобрих людей і злих духів, а потім спритно подерся по жардині нагору. Там міцна рука підхопила його і допомогла стати на землю. «Я, княжич, чорний вепр», – почувся знайомий шепіт. «Я, внука Тіли і племінник Кагана Ернака». «О, боги!» – вирвалося вошелешеного гунна. «Я, приготував тобі найкращого коня, торбу з харчами і зброю» щоб було чим відбиватись від хижих звірів і переслідувачів. «Мчи прямо до Кагана! Вручи йому цей талісман, щоб він здогадався, чий ти посланець!» І чорний вепр вклав гунною у руку материн амулет. «Скажеш, від твоєї сестри, полянської княгині Чернети, і твого племінника, княжеча чорного вепра, зрозумів, Зрозумію, ти народився під щасливою зорею. Я врятував тебе від смерті, а каган Ернак нагородить тебе за добрі вісті. Що я маю переказати каганові? Слухай уважно. І чорний вепер, нахилившись до самого вуха, Гунна, почав тихо, але настіливо утовкмачувати йому все. Що він має сказати Ернакові? А той на знак згоди, мовчки, не перепитуючи, кивав головою. Гнів Перуна Утечу полоненого виявили зразу після ранкової учти, коли до князя прибіг у край переляканий челядник. «Князю, утік гун!» – вигукнув він. Звістка вразила всіх мов грім. Князь похмурнів, гнівно затіпилася його біла скуйоджена борода. Кажи толком, як він зумів утекти? Де ж був дворовий сторож? Челядник розгублено здвигнув плечима. Виліз з ями, а як хто знає? Не інакше не чисто допомогла. Задушив сторожа у і затягнув у повіть. А там у яслах притрусив соломою. Ледве знайшли оце, вивів за ворота коня. Так що й жоден пес не гавкнув, і тільки його й виділи. У старого князя одвисла нижня щелепа. Він не міг уторопити, як гун виліз із ями. Справді нечиста сила. «Чоклон якийсь?» – прошамкотів із страхом. «Отче, ми нас його?» – першим отямився чорний вепр. «Пізно, мабуть». Князь скрушно похитав головою. «Далеко він уже, не нас доженеш». «А усе ж погнатись можна», – підхопився і Радогаст. «Дозволь, отче». У втікача усе може трапитись. Зіб'ється з дороги, кінь закривіє, чи сам заслабне оти нас доженемо.